Hola, avui parlarem de 100 personatges històrics que patiren i foren involucrats en la Segona Guerra Mundial. Darrere del micro, Jimena, Noa, Catalina, Núria i jo, Eva. Entre aquestos estan Pere Calders, Neus Català, Pau Casals, Hannah Ardent, Albert Einstein, Anna Frank i Víctor Frank. Per començar, anem a parlar sobre Pere Calders. Pere Calders va néixer el 29 de setembre del 1912 i va morir el 21 de juliol del 1994. Eva, per casualitat, saps a què es va dedicar Pere Calders? Pere Calders es va dedicar a l'escriptura. Va ser escriptor, sobretot, escrivia contes. També dibuixava. Al llarg de la seva vida va rebre en altres guardons la Creu de Sant Jordi de 1122 i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en 1986. A més de contes Calders, també va escriure diverses novel·les i articles periodistes en algunes de les publicacions més importants de Catalunya. I què té que veure aquest personatge amb el tema que anem a parlar aviat? Doncs mira, després de la Guerra Civil Espanyola, on Calders es va combatre pel bàndol republicà, es va exiliar a Mèxic, on va viure 23 anys. L'any 1936, abans de començar la Guerra Civil Espanyola, militava les joventuts d'acció catalana. Amb de la guerra i la creació del PSUC, Caldès va passar a, a militar en aquest partit polític perquè en altres motius duia com el seu programa l'autodeterminació França. El 10 de febrer de 1939, Caldès va marxar cap a França deixant la seua dona en Barcelona. Noà, Pere va a un camp de concentració? Doncs el 2 de febrer creu el coll darrere i va anar a Prals de Mallor i a la Fresta. Allí el van tancar a un camp de concentració. I va sobreviure al camp de concentració, Jimena? Doncs Calders i quatre companys més van aconseguir fugir a Tolosa. Hem acabat amb Pere Calders. A continuació parlarem sobre Neus Català. Aquesta dona nomenada Neus Català i Palletxà va néixer el 6 d'octubre de 1915 als guiaments de, a la comarca del Priorat. Es va diplomar en infermeria el 1937 i al principi de la Guerra Civil es va traslladar a Barcelona. Núria, Neus Català va fer alguna acció històrica? Doncs sí, el 1939 va creuar la frontera francesa amb 180 nens orfes de la colònia Les Acàcies, anomenats Nens de Negrin, que estaven al seu càrrec. Aquesta és una de les accions més espectaculars que he escoltat. Col·laborar juntament amb el seu Martí L'Occita Albert Roger en activitats de la resistència centralitzant a casa serà la recepció i transmissió de missatges armes i documentació i adjotjant refugiats polítics. Ja que no us feia aquestes classes de coses contra nazis, va ser denunciada alguna vegada, Jimena? Sí, alguna vegada fou denunciada les autoritats nazis per un apotecari de xarlat que la van detenir juntament amb el seu amant. Reclosa i torturada, a l'any 1944, fou de portada a Ravensburg, on va coincidir amb Maria del Carmen Gardell, Garcia, Sabina Bortolin Gardell, Alfonsina Bueno, Vela i moltes catalanes. Catalina, no us va fer alguna cosa per boicotetjar als nazis mentre estava al camp d'extermini? Neus va ser obligada a treballar en l'indústria de l'armament i forma part de l'anomenat Comando de les Gandules, un grat de dones que boicotejaven l'elaboració de les armes que es fabricaven a Oieixen, una fabricaven que depenia del camp Fosseburg. Gràcies al sabotatge, inutilitzaren uns 10 milions de bales i espatllaren nombroses màquines de fabricació d'armament. Després del seu alliberament, tornà a França, on va seguir duent al terme la seva lluita clandestina contra el franquisme. Ja tenim un altre personatge complet, l'estimada Neus Català, que va dir una frase històrica. Jo no he plorat mai davant d'un nazi. A continuació, Pau Casal. Casals va néixer el 29 de desembre de 1876. Pau era violoncel·lista, pedàgog, director i compositor musical català. Catalina, Pau ha mandat de tocar el violoncel? Va estudiar algun altre instrument? Als 5 anys ja estudiava piano, flauta i violí gràcies al seu pare músic. En aquesta edat va realitzar la seva primera actuació. Segons les seves memòries, així com el que manifestava Albert Einstein Cane del 1977. En part, a causa de la seva voluntat de no abandonar els compatriotes. Però honestament els compatriotes, no? Els compariotes foren exiliats internants en camps de concentració al sud-est de França durant la Segona Guerra Mundial i sota l'Holocaust nazi. Mitjançat, la celebració de concerts benefics va mirar de donar-los suport durant la guerra. També entre 1938 i el 1940 Casals va donar més de 140.000 francs als catalans exiliats. També va escriure centenars de cartes a persones i organitzacions internacionals per receptar, menjar roba i medicaments. En nom propi i com a president honorari de l'agrupació catalana d'invàlids mutiliats de guerra. Molts d'aquests donatius els gestionava conjuntamente amb dos organizaciones. aquestes organizaciones son chinese de World International y la España Refugía de Nueva York. Finalmente, Pau va a morir el 22 de octubre. A continuación, Hannah Arendt. Hannah Arendt, líder de Hannover, va a nacer el 14 de octubre de 1906. Fue una politóloga alemánia Doritzenzueva. Va a ser una pensadora que va a escribir sobre actividad política, el totalismo y la modernidad. La su biografía personal y la trayectoria profesional quedan alteradas por el accionismo y el holocausto. Jimena, ¿quién es una de las obras más famosas de Hanna? Entre les obres que va escriure destaquen «Els orígens del totalitarisme», en què reflexiona sobre el concepte del totalitarisme nazisme-estanilisme. A partir del judici d'Adolf Eichmann, a Ture Salem, que va ser una polèmica, ja que hi ha qui considerava que banalitzava el nazisme, i, so, i sobredimensionava la col·laboració dels colls treus amb els nazis durant l'Holocaut. Hannah Arendt va morir el 4 de desembre de 1975. La següent persona general a debat el conjunt, pare de la bomba atòmica, Albert Einstein. Albert Einstein va néixer el 14 de març de 1879. Einstein va fugir d'Alemanya el desembre de 1932 a causa de l'ascens del nazisme, perquè Einstein era jueu. El 1905 es va doctorar amb la tesi Una nova determinació molecular. Aquest mateix any va escriure quatre articles fonamentals sobre la física a petita i gran escala i explica el moviment brownià, l'efecte fotoelèctric i el desenvolupament de la relativitat especial i l'equivalència amb massa energia. El Jevai d'Einstein sobre l'efecte fotoeròlic li faria guanyar el Premi Nobel de Física de l'any 1921 el primer de seus articles de 1905 titular sobre el moviment, requerit en la teoria cíntica molecular de la calor petites partícules subvences en l'ICIM estacionari, cobria els seus estudis sobre el moviment de Brownian. El seu pacifisme i activitat polítiques, però especialment els seus orígens jueus, irritaven els nacionalistes alemanys, en el que s'havia demostrat que les zones electromagnètiques que formen la llum es movien sense cap mitjà. De fet, algunes de les equacions fonamentals de l'article d'Einstein havia estat descrites abans. Ara anem a parlar de la bomba atòmica. Ja que Einstein era un gran inventor, va inventar alguna arma. No exactament, va descobrir que si xuntaves energia amb un tros de la seva massa produïa molta energia. Després ho gastaren per construir la bomba atòmica. I més tard, els Estats Units van llançar dues bombes al xapó. I quanta gent s'aproxima que va morir? S'aproxima que va morir 160.000 persones. Impressionant! Maremva. Einstein va dir que havia comès el major error de la seva vida, tot i que protestar que no havia inventat la bomba atòmica, sinó havia compartit un gran descobriment. A continuació, una nena Tsueva que va escriure un diari, Anna Frank. Anna Elies Maria Frank, coneguda com Anna Frank, nascuda el 12 de 1929 a Frankfurt del Main, Alemanya, fa una adolescent afectada pel nazisme. La família Frank va tenir que fugir de Franco, de Mani, per l'arribada de Hitler. al poder de la família Frank va fugir a Holanda, però Hitler volia dominar Europa i arribar a Holanda, on s'amagaren els francs. Aleshores, els Franks van tornar a fugir a un amagatall amb una altra família a Amsterdam, darrere de la fàbrica o Opectra on treballava Otto Frank, el pare d'Anna i Margot. I qui era la Margot? La Margot era la germana major d'Anna. Varen viure més de dos anys a la casa al darrere, que era com anomenaven a l'amagatall. El matí del 4 d'agost de 1944, la Magatai fou envaït per la policia nazi. Els feren deixar les seves pertenències. Què perteneixia? Doncs el diari d'Anna i altres objectes de la Magatai. El 3 de setembre, el grup fou deportat amb el raer Comboi de Westerbuck, cap al camp d'extermini de d'Auschwitz. Dels 1.9 passatgers del Comboi, 149 persones de les quals la totalitat dels nens de menys de 15 anys foren enviades directament a les cambres de gas. I per què Anna no va anar directament a la mort? Perquè Anna tenia 15 anys i 3 mesos, per tant no anà directament a la mort. I ja que Anna no va ser seleccionada per una mort immediata, què li va passar? Amb altres dones no seleccionades per una mort immediata, Anna fou forçada a despullar-se per ser desinfectada, afeitar-li el cap i, finalment, ser tatuada amb un número d'identificació sobre el seu braç. Quin va ser el número que li van tatuar? El número que li van tatuar va ser el 82 i de dia, què feien les dones? De dia, les dones eren utilitzades com treballadores i a la nit eren tancades en barraques avarrotades i glacials. Les malalties abundaven i aviat la pell d'Anna es va veure afectada de manera seriosa per la Sarna. El 28 d'octubre, noves eleccions de dones van començar amb l'objectiu de, de portar-les a Bertsen-Belsen. Anna i Margot Frank a Augusten i 8.000 dones més foren enviades a les nova destinació, mentre que Edi Frank, la mare d'Anna i Margot van remandar a Auschwitz. A mesures que la població de persones augmentava, l'índex la mortalitat, a causa de nombroses malalties, s'incrementava ràpidament. A partir de febrer de 1945, una epidèmia de tifus es propagà i matà aproximadament de 7.000 persones. Alguns testimonis certifiquen que l'argot caigué de la seva quitera en un estat de feblesa extrema i que he pel xoc. I què passa amb Anna? Anna va morir uns dies després de la margot. Això ho va passar el 15 d'abril del 1945? Després de la guerra sentim que dels aproximadament 110.000 xueus deportats dels Països Baixos durant l'ocupació nazi. Només 5.000 n'havien sobreviscut. Edi Frank, la mare d'Anne, es posa malalta i va morir de gana i esgotament a dos duits. En quina data va morir Edith Frank? Edith va morir el 6 de gener de 1945. Només Otto Frank, el pare d'Anna, sobrevisqué als camps de concentració d'extermini d'Auschwitz. El desès succeí algunes setmanes abans que el camp fos alliberat per les tropes britàniques, Anem a parlar sobre el diari d'Anna Frank, un dels elements que va fer història. Anna va escriure el diari íntim i Personal on explicava les seves vivències durant més de dos anys on ella, la seva família i els jueus varen estar amagats. On es varen amagar Catalina, es varen amagar a un xicotet amagatall situat a Amsterdam. Què relata Anna en els seus escrits? En els seus escrits, Anna relata com va ser viure aquests anys tan difícils per als sous com ella. Un any després i dos mesos abans que Holanda fos alliberada, el març de 1945, Anna va morir. I de totes les persones de la família, l'únic que va sobreviure va ser Otto Frank. I què va fer Otto quan acaba la guerra? Com sabia que el desig de la seva filla era publicar el diari, el va publicar. Molt després de publicar el diari, moltes persones diguen que era fals, però estava demostrat que no i així va ser com l'escrit Anna va fer història. Probablement el conegueu. Va escriure un llibre anomenat L'home a la recerca del sentit. L'últim personatge és Víctor Frankel. Víctor Franklin, Emily Frank, que es coneix com Víctor Franklin, va néixer el 26 de març de 1905 en una família d'origen seu. És de Viena, a A què es va dedicar Víctor? Víctor fou un neuròleg, psiquiatre i filòsof. Per què és tan famós i conegut, Jimena? És molt conegut pel seu best-seller L'home a la recerca del sentit. Va estudiar Medicina a la Universitat de Viena i es va especialitzar en Neuronòxia i Psiquiatra. I quan es va casar Víctor Frankl Núria? al desembre de 1941 va contraure matrimoni amb Tili Gros. A tot això de parlar de matrimoni parlarem amb Jimena. A la tardor de 1942, al costat de la seva esposa i els seus pares, va ser deportat al camp de concentració de, de Riesensdand. El 1944 va ser traslladat a Auschwitz i, posteriorment, Kaufering i Toqueim, dos camps de concentració dependents del de Chau. I quan va ser alliberat? Va ser alliberat el 27 d'abril del 1945 per l'exèrcit Estudidens. Víctor Frank va sobreviure a l'Holocaust, però tant la seva esposa com els seus pares van morir als camps de concentració. Després del seu alliberament va tornar a Viema. Ara parlarem sobre el llibre de Víctor. En 1945 va escriure el famós llibre L'home a la recerca del sentit, on descriu la vida del personer en un camp de concentració. Des de la perspectiva d'un psiquiatre en aquesta obra exposa que fins i tot en les condicions més extremes de suminitació i sofriment. L'home ha de trobar una raó per a viure, basada en la seva dimensió espiritual. I així finalitza el nostre podcast. Esperem que us hagi agradat molt, a tots i a totes. A nosaltres ens ha agradat molt, és una experiència única, oi que sí, xiquets? Sí, ha sigut fantàstic. Felicitats, ha sigut senyal. Adeu a tots i a totes! Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Després d'aquestes de paraules, molta gent s'esperarà. D'altra pot ser, no sé, és D'altra no em pone serà, Si em permeteu l'expressió. Visca la revolució. I qui no estiga d'acord. No li doni la raó. Perquè és tan necessària. Com per la terra la saó. Si em permeteu l'expressió. Vista la revolució, la revolució. Vista la revolució. I joves que no cante, a Gritzec ni a'm passió, la pronuncié